It's good to be in the presence of the Lord. je biti v Božji prisotnosti. You know, we always say this as preachers and actually it's not quite right. to pogosto pravimo, ampak ni vedno tako. Because you see there is the presence of the Lord. Ker obstaja Božja prisotnost. And there is the presence of the Lord. In potem je navzoča Božja prisotnost. And that's different. In to je razlika. And many times now we are asking the Lord to, you know, to Pogosto prosimo naj se nam Bog razodene. But not that he is with us. Ampak se ne zavedamo, da je on prav vedno z nami. Emmanuel, God with us. Emmanuel Bog z nami. Jezus pravi, jaz bom z vami vedno, ves čas. And, and in, are, uh, in, in tako živimo v Božji prisotnosti, služimo v Božji prisotnosti. In ko se zberemo v cerkvi kot nocoj, realize, spoznavamo, among us. da je Bog med Amen. nami. Amen. Jeste se glasni? A vas to veseli? Are you excited? Ste navdušeni nad tem? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, I would like to give you greetings from several different they told me Najprej bi vam rad prenesel pozdrave od nekaj crkva, kjer sem bil, saj so mi izredno rekli naj vas pozdravim. We were in Spain for several days doing a conference and many Nekaj dni smo bila v Španiji na konferenci in na več bogoslužjih. bili v Croatia. Bila sva tudi na Hrvaškem. And now we were in Slovenia Novo mesto in Nuskova already. Zdaj sva bila že v Sloveniji v Novem mestu in Nuskovi. And everybody sends greetings to you. In pošiljajo pozdrave. And so we like to give it to you. In zato vam bi jih rad Amen. Amen. Yes. You know, um I would like to say thank you to the Logos Foundation bi izrazil svojo hvaležnost Fundaciji Logos, Ker njihova zvesta podpora po svetu dela velike stvari. Leta smo podpirali delo na Filipinih. And you know, your help has them in vaša pomoč je pomagala njim postati neodvisni in da sami sebe preživljajo. In mi kot misija te stvari pregledamo in povemo, ko je pomoč dana, Je dana za namen, da se bodo lahko oni osamosvojili. In ko ugotovimo, da je finančna stabilnost, da se sami lahko preživljajo, potem iščemo drugo priložnost, kjer lahko nalagamo in pomagamo. In tako imamo vsega In tako smo našli uh, biblijsko šolo, Ki je prav neverjetna. I'm, I'm, 40 like in po 40 državah po svetu in take šole kot je ta v Indoneziji ne poznava. They now exist for 30 years. Obstajajo že 30 let. In v teh 30 letih je iz njihove biblijske šole izšlo ali bilo ustanovljenih 2800, 2800 crkva. Yeah. And, uh, in vsak študent, ki pride tja, je nekdo, ki začne na novo crkav. In vse, kako jih in vidi tvoje zemljenje, In ko prideš tja in vidiš njihovo navdušenje, ker se zavedajo, da živijo v eni največjih muslimanskih držav, in pogosto so njihova življenja zaradi muslimanov skrajšana. In kljub vsem tem nevarnostim, vsem tem nevarnostim, se še vedno odzivajo Božjemu klicu, no no Potujejo na otoke, kjer ni crkva, ni krščanstva in Bog jih mogočno uporablja. Churches, na novo začnejo crkve in vidijo napredek Božjega kraljestva na področjih, kjer ga prej ni bilo. In now smo začnevali veliko od tih In zdaj podpiramo nekaj teh študentov in k boste slišali njihova poročila o tem, kaj Bog počne skozi njih. Kako se Bože kraljestvo širi izven Murske sobote in izven Slovenije. In bostim, da je eno dne, kaj smo v glasbe, In verujem, da nekega dne, ko pridemo v nebesa, bo k vam prišlo veliko ljudi in se vam zahvalilo za pomoč. Zaradi vaše podpore lahko počnemo te različne stvari. In tako se v imenu te šole zahvaljujem fundaciji Logos. Incredible what God is doing there. Neverjetno je, kaj Bog tam počne. In vi ste of that. Amen. Amen. So you see, you didn't have to even niti vam ni treba iti v Indonezijo, ni vam treba iti med muslimane. Yeah. Nekdo gre namesto vas. Yes, they are going on behalf of you gredo v vašem imenu. Amen. So, bi z vami rad podelil Božjo besedo. vem da vsakič pridemo v Božji dom, njegovo prisotnost, da ga slavimo, častimo. in ena glavnih stvari ki jo Bog hoče storiti med nami je, da on spregovori Hoče nas spremeniti. He wants to bless us. Hoče nas blagosloviti. V naših življenji hoče narediti nekaj, če sami ne moremo. In tako bi nocoj rad vam predal spodbudo iz božje besede, Spodbudok jo je pustil Luka v knjigi Apostolskih del, kjer opisuje zanimivo situacijo. 27, Prebrali bomo za začetek samo eno vrstico, Apostolska dela 27. 25. Yeah. vrstica. It says, so keep up your Pravi: Zato bodite pogumni, možje. Yeah, može, ja. Yeah. Why Why zakaj može, zakaj ne ženske? No there, there Ker tam ni bilo nobene ženske, <laughs> so bili samo možje. Danes popravimo može yes. in žene. Too, right? so, yeah. I have faith in God, zaupam v Boga, that it will just exactly as he told me. da bo tako, kakor mi je bilo rečeno. je bilo rečeno? O čem je torej govora? Naj vam povem, kaj se je zgodilo uh, pred letom in pol. Ne decembra 2015, ampak decembra eno leto prej. Uh, at a in Bil sem povabljen na uh, da govorim na zborovanju v Argentini. And this is open air in to je bilo zunaj na odprtem. You know, and when they told me about it, In ko so mi povedali o tem? That very day, Tistega dne. I, mean, I, on the I to see the Sem prižgal televizor, da bi videl uh, vremensko napoved. Today, in prva stvar, ki so jo rekli, je bilo danes bodo nevihte. plohe, are going, to be showers, and going to be rain. In deževalo bo. And and say, in sem Show me the map, you know, uh, a, uh, mi zemljevid. So, you know, and I watched no, finally the map came up and they showed that exactly in the area where we are going to have a crusade service is going be thunderstorms, showers and rain. Se prikazal zemljevid in točno na tistem področju kjer naj bi mi imeli bogoslužje, so bile navihte, plohe in dež. And so I begin to pray. In sem moliti. I said, Lord, Rekušam, gospod. You know that we have open air there. Veš, da imamo bogoslužje na odprtem. in te prosim, that you move the train away from it so that we can have a clear weather so we can preach there. Da ta dež odstraniš, da bomo imeli jasno vreme, da bomo lahko oznanjali tvojo besedo. In ves čas sem spremljal, kam se premikajo oblaki, kam gre nevihta. In zdelo se je, da nas bo obšlo. In rekel sem, slava Bogu, imeli bomo bogoslužja in bodo dobra. At sedmih o'clock se peljamo proti mestu kjer naj bi bil ta dogodek. The, the the city, the In bli, bolj smo se bližali temu mestu, bolj temačni so postajali oblaki. No, Lord, no, no, no, no. Nice weather, In rekel sem ne ne, ne, ne gospod, to se ne bo zgodilo, In imeli bomo lepo vreme da bomo lahko pritegali tvojo besedo. Ko smo tja, you know, I it was darker, and darker Sem opazil, da se vse bolj temni. Ah, Ampak bila je ena stvar. Platform, Na uh, odru big tent. je bil šotor. And in that tent there were over 300 ljudi, In v tem šotoru je molilo čest 300 ljudi: naj Bog zadrži nevihto za čas, da bomo mi opravili Bogu službo. In rekel sem: slava Bogu, to je dobro. 300 ljudi moli, bo pa že Bog nekaj naredil. Skupina za slavljanje je prišla na oder in začela čas slavljanja. In bolj se je temnilo. And you in in, the in videl se je blisk na eni strani in na drugi strani. Say, there, <laughs> in sem rekel, Bog, sam zadrži ga tam, saj bo v redu tukaj. Over, preach, you know, in ko se je čas slavljanja zaključil, je na Oder prišel pastor in da ukratko sporočilo za pobiranje and denarja. in se si mislil pa ne govori zdaj o tem pusti mene na odr samo da opravimo pred dežjem in pastor je govoril in govoril jaz pa se molil bog naj se neha ta nevihta in naj se ta odstrani finally he calls me. In čez čas me povabi na odr, pravi, čas je za pridiganje. Zbralo se je nekaj tisoč ljudi. In imam za pridiganje. Začel sem pridigati and one drop here, one drop there. in naenkrat ena kapljica tukaj, ena kapljica tam. I said, no, I no, no, in rekel sem, na tem vse upiram, to se ne bo zgodilo. <laughs> Še nekaj in začelo je deževati. And and and in grmelo je in se bliskalo in grmelo. In deževalo je. In prevajalca sem vprašal, pa kaj naj zdaj narediva? In prevajalka pravi, dokler so ljudje, tukaj pridigaj. Right, ok, sem mislil, pa bom pridigal. Še huje je deževalo. All wet. Že smo bili povsem premočeni. Said, In prevajalka pravi, kar pridigaj, ljudje so še vedno tu. In tukaj pridigaj Inajenkrat je prišel veter. was just like, you know, if there was a tornado coming. And to tear the tarp off the Kot da bi prišel tornado, začel je razmetavati stvari. And suddenly you know, we were standing that there, there was one pole here and one big pole there and in between there was nothing. In stali smo tam pred ljudmi, samo prazni goli stebri so stali. Then all the instruments were just rolling off the platform. Instrumenti so se kar kotalili po odru. The monitors were swept off the platform. Monitor je kar vrglo z odra, <laughs> in ostala smo samo midva in prižnica. She held on jo držala na eni strani, jaz na drugi. We we like blowing and blowing and blowing. In držala sva se za prižnico in veter naju je premetaval. in potem so se te velike plahte nad nama začele premikati v eno in drugo stran in misel sem če to pade je konec z nami. In do tega trenutka je že tako hudo deževalo, da niti pet metrov pred sebe nisi mogel videti. No <laughs> just, uh, said, Let's pray. In nismo vedeli, če ima vaš še sploh občinstvo ali več ne. In sem rekel: Začnimo moliti, I don't know if to us. ker ne vem, če me sploh več kdo posluša. In na enkrat se je zagrmelo and in the um, je udaril in očitno je v celotnem mestu zmanjkalo elektrike. There tam okoli ni bilo luči, ni bilo Odpovedal je sistem za prenos na televizijo, ozvočenje, vse je prenehalo delovati. But it was a miracle. Bil pa je čudež. Dve lučki sta še vedno goreli. In mikrofon je delal, čeprav ni bilo elektrike. Ne vemo, kako je delal. Kasneje, ko smo ugotovili, kaj se je dejansko dogajalo, smo videli, da je to bilo nekaj neverjetnega. Med tem, ko smo molili, smo mogli svojili v krati ljudi, Smo lahko slišali iz množice občinstva. Da so ljudje po celotnem občinstvu začeli izklikati, ozdravljen sem, ozdravljen sem. You know, we didn't do we see ničesar svoje moči nisem naredil, ker ničesar nisem videl. Da Gospod pa je bil tam. In veste, kaj je neverjetno, da v središču te nevihte Bog pripravlja slavo zase. Pogosto mi molimo zoper ali proti nevihti. Nočemo, Želimo si umirjeno, tiho življenje, mirno. Ne zavedamo pa se, da so nevihte v naših življenjih neizbežne. V Matej 5, 45 pravi, da on da svoje sonce sijati nad hudobnimi in dobbi. In tako daš tudi pošilja na pravične in krivične. You know, is not like we would be, Bog ni tak, kakšni bi bili mi, da bi ljudem dajali skladnost tem, kar si zaslužijo. Božja milost presega dosti več to, kar bi mi kot ljudje naredili. In tudi Babila zdi, da je na živu. In tukaj vidimo, da je Pavel na ladji. In brez kakršnega koli opozorila, se je znašel v nevihti. Zanimivo je, kako lahko potekajo naši dnevi. Lahko se zdi, da je povsem običajni, da? Upravljamo svoje delo ali službo za Boga. Opravimo svoje obroke. You know, we have normal conversation, se normalno pogovarjamo. In, the of it, in naenkrat na sredini tega, nepričakovano ne brez napovedi, pride nevihta. So do do Kaj storiti takrat? Jesi, here's the problem you know. It's not so much about the storm, it's about how we react to that kind of a storm. Problem v sami nevihti, ampak v tem, kako se mi na nevihto odzovemo. Ključ do močne, dobre vere ni takrat, ko nam stvari dobro gredo. Vsi imamo vero, ko nam stvari dobro gredo. But when the Ko pa udari nevihta, is, se postavlja vprašanje, ali še vedno vstrajaš v svoji veri. Are you, are you really God, well? A tudi takrat zaupaš Bogu, da bodo stvari dobro pretekale? Za Apostola Pavla nevihta ni bila vprašanje. Vsi na tisti ladji so bili v paniki. Pavel pa stoji in jih vpraša, pa zakaj se vznemirjate? Zgodilo se bo tako, kot pravi Bog. Zate in za je pomembno, da vemo, da imamo temelj nekaj, kar je čvrsto tudi v nevihti. So many people when they believers they think you know, oh, no, we're gonna live -free life. Mnogi ko se spreobrnejo, mislijo da so se s tem zaključile težave. In obstajajo pridigari, ki nekaj takega tudi pridigajo. O ja, ti se samo spreobrni in takrat bo vse dobro, ampak to sploh ni res. Ker Bog dela na skrivnosten način. Čudeže običajno opravi v situacijah, ki za nas niso udobne. Here, Zato on postavlja svoje stopaje and rides upon the waves, in se dviga nad valove, da bi v življenju apostola Pavla in tistih, ki so bili na ladji, dosegel svoj namen. 14 dni v razgrajenem 14 dni na odprtem morju, ko vse okrog njih divja. In ko je situacija postala tako obupna, da več ni bilo nobenega upanja, apostol, says, apostol pravi: Bodite pogumni. In pravi: ohranite svoj pogum kakšen pogum imaš, ko toneš, ko se potapljaš. Zanimivo je, da je pogum v naših življenjih dosti večji, kot si mi priznavamo. Če pride nevihta, bi lahko vsi rekli, ok, pa umrimo, pa bo konec z nami. Ampak nekaj je v nas, v naši naravi, da zberemo toliko poguma, da nadaljujemo, ne glede na vse okoliščine. Ker pogum ni odsotnost strahu, je pa sposobnost, it skozi strah. That's what is. to je pogum and every believer has the opportunity to practice courage in the middle of the greatest storm vernik ima priložnost da to trenira to vadi v času nevihte za nas je pogum izjemnega pomena the longer you live and the more you experience things you realize how much more courage you need in your life dlje živiš in več izkušenih maš Bolj se zavedaš, kako pomemben je pogumzate. Pomislite na Mojzesa. Bil je bodoči princ Egipta. Pozignje naj bi bil celo v faraona. You know, and... And kills the in sliši o svojem ljudstvu in o tem da bi ga najrešil in zato predčasno ubije egipčana. In potem pobegne. For 40 years Moses Več let je Mojzes izginil In potem po 40 letih mu bog spregovori da ga pošilja nazaj v Egipt da bo odrešil njegovo ljudstvo To je bila smrtna kazen 40 let kasneje There who Moses. so bili še ljudje, ki so se spomnili Mojzesa. Bili so vladni uradniki, ki so se ga dobro spomnili. In čakali so na dan, ko se bo ta Mojzes zvrnil. In mislili so si, takrat pa bomo opravili And z njim. In zdaj mu Bog pravi, pojedi v Egipt And he says, no, no, no, I go. in pravi ne, ne, ne, ne, moram. Iti. Razno, razne izgovore najde. Sveto pismo pravi, da mu je Bog rekel Mojzes, Mojzes, Šel boš v How Kaj misite, koliko poguma je moral imeti Mojzes takrat, da je lahko šel pred faraona? Every Toliko poguma, koliko je možno, ker bi lahko bil že naslednjega dne mrtel. Mali David, ko je videl filistejce, vojsko, goljata, ni bil kot Savel in kot izraelska vojska, da vsakič, ko je prišel in rekel, dajte mi človeka, da bi si trepetali in se bali, David je imel pogum šel bom. And I'm bom. In poskrbel bom za to. Really? res? Pa ti si fantek. You have no izkušen v bojevanju nimaš. Is the to pa je velikan. What say, Kar je dalo Davidu to da je šel? je bil pogum. You bi know if every one of us would have ta crkva bi bila v nedeljo zjutraj šestkrat bolj polna. Ker večina kristijanov ogromno ve, Nima pa poguma povedati teh stvari in početi teh stvari. Daniel je imel pogum. Bil je v težki situaciji, pa vseeno dovolj pogumen, da se tisti podobi ni poklonil. Elijah je bil pogumen. In to so vse starozavezni proroki Vseeno, Elijah predstavljajte si Elijo. Bog mu je rekel, da bo. Pojdi in povej to Ahabu. In zdaj greš k Ahabu in veš, da je tvoj nasprotnik. In zdaj greš k Ahabu in the pride k njemu in je nebo povsem jasno nobenega oblačka ni. And you speak into In tistemu nebu poveš bo. What about if you didn't hear right? Kaj pa če nisem prav slišal? What Kaj pa če ne bo deževalo? To to konec je stato. Ampak ti ljudje so bili pogumni. V nevihtah našega življenja Bog v nas zahteva pogum, da lahko pridemo iz te nevihte. In mogoče si misliš, pa apostol Pavel je to lahko naredil, saj on bil vendarle apostol Pavel. A res? you know what the Bible says about him? Veste kaj sveto pismo pravi o njem. In 11, verse Drugo pismo Korinčanom 11 24 in 25. He je od Judov sem jih petkrat dobil. Three so me bičali. Once I was stoned. Enkrat kamnali. Three times I was Trikrat sem doživel brodolom. A night and a day I spent in the deep. Eno noč in en dan preživel na globokem morju. So what is he Kaj prav pravi? The Apostle Paul knew he was in the will of God. Apostol Pavel je vedel, da je v božji volji. Pa vendar, ko je bil v božji volji, je bil vseeno v nevihti. In iz tega lahko razumemo, da zato, ker je izvrševal božjo voljo, je bil v nevihta ko imamo mine vihte v When something hits us, nas nekaj zadane, problem, potreba, kakšne okoliščine. Se ljudje začnejo spraševati, pa kaj je to ta človek storil, da si je zaslužil takšno božjo kazaz. In ker v Pogosto ljudje sodijo druge, zato ker se drugi znajdejo v nevihtah. Of life. Ampak danes vidimo, da ker je Pavel bil v Božji voli, je moral iti skozi nevihte. In vidite, da je to različno v nevihtah. In veste, obstajajo različne vrste neviht. You know, storm, like just, uh, Takšne naravne nevihte, kot sem vam prej opisoval, nas niti toliko neganejo. Potem pa obstaja telesna nevihta, you know, ko nas zadane smrt. problem Ali ko se problemi pojavljajo v tvoji službi. Ali imaš mogoče probleme z odnosi. So nevihte v našem življenju, ki se zadevajo naših situacij. In kaj narediš, ko se znajdeš v taki nevihti? V tvojih nevihti nevihti veš, da si na sredini tiste nevihte na najbolj varnem mestu, ker si v Božji volji. Ljudje imajo čustvene nevihte. In In Pogosto, ko ljudje grejo skozi čustvene nevihte, so te zelo resne. Pogosto zaradi takih neviht ljudje vzamejo svoje življenje, ker teh bolečin ne morejo prenesti. Ampak ni hujšega kot duhovna nevihta. In to je bitka, ki jo imamo. Be teaching, teaching, like Lahko se pojavijo zaradi krivoverstva, napačnega nauka. Be Lahko zaradi konfliktov nasproti med duhovnimi silami. Včasih kot posledice duhovnih stvari, ki smo jih počeli v preteklosti. Storm after storm after storm after storm. Nevihta za nevihto. You know, we go to churches in the world and we hear, you know, storms that they are going in their own church life or their own denomination or their organizations. Midva obiskujeva veliko cerkva in vidiva razne nevihte, s katerimi se cerkve ali denominacije srečujejo. You know, say, you know okay. In pravim, veste kaj, vreduje. the biggest storm of life, you are not alone. Ker v najhujši nevihti svojega življenja nisi sam. Imaš nekaj, česar se lahko oprimeš. And of Lord, like in to je Božja beseda, tako kot je imel Pavel. Ko pride nevihta, beri svetopismo in ga uporabi za svoje življenje in pogosto pozabimo na svetopismo, ko smo v nevihti. Božja nevihta je čvrsti temelj v vsaki situaciji našega življenja. Zato to prakticirajte, verujte, uporabite v svojih situaciji. in mogoče nekaj, grem skozi najtežje obdobje svojega življenja. Življenja. Ampak, Gospod, imam tvojo besedo in nje se bom držal. Naj vas to spodbudi. Pavel pravi: bodite pogumni. Ker se bo zgodilo tako, kot je on rekel. Lahko zaupate Bogu. In človek. Ne morete zaupati človeku. Morda ne moreš zaupati Ladi. Morda ne morda ne moreš zaupati morju. Lahko pa zaupaš Bogu. te bo skozi tako kot je to obljubil. Well, Imamo tri, obstajajo tri razlogi, zakaj se soočamo z nevihtami. Lahko je eden od njih ali pa kombinacija vseh. So določene nevihte, ki jih sami povzročimo. Zanimivo je, da se niti ne zavedamo, koliko stvari v življenju gremo skozi ker smo si jih sami povzročili. In the book of prophets says that we sow the wind and we reap the whirlwind. The, uh, storm, yeah. tornado, uh, yes. Pregovorih, ja, pravi da uh, yes. sejemo veter, žanjemo pa uh, nevihto, vihar. Yeah. Yeah. You know, that's, that's what in our lives. To se včasih v naših življenjih zgodi. Morda zato ker ne razumemo situacije ali pa smo trmasti. In prepričan sem, da Je tukaj nekdo, ki gre skozi nevihto, katero si je sam povzročil. Potem so nevihte, ki jih povzročajo drugi. Eno je iti skozi nevihto, za katero veš, da si si jo sam zakuhal, drugo pa je, da greš skozi nevihto, ki ti je povzročil nekdo drug. In ne znam, kako in ne veš zakaj. Pa bila sva tako dobra prijatelja. Toliko dobrega sva počela skupaj. In zdaj naenkrat mu več nisem všeč in nastane problem. Odnosi se prekinejo. Pogosto se to zgodi v službi, ko so ljudje zadovoljni s tabo, šef je zadovoljen. And one Nekega dne pa šef pride popravi, ne rabim te, nočem te, lahko greš. In samo stojiš In se sprašuješ kaj se je zgodilo. vse je bilo v redu. We had such a fine Dober odnos imela. Kar naenkrat pa konec in naj grem. Tega ne moreš razumeti. Za take nevihte ne moreš najti razlage. In to ni prav dobro. Ampak najhujše so nevihte, ki jih pošlje ali povzroči Bog. In naj vam povem, da mnogi kristjani izkušajo takšno vrsto neviti. Se spomnite Jone, preroka Jone? Bog mu je rekel, šel v što smer v Ninibah oznanja v Evangeliji? In he pravi ne ne ne ne tem ljudem pa že ne. Sovražim te ljudi. nočem iti tja in niti nočem, da bi se odrešili. In tako se obrnil v drugo smer. And what, the, what the Bible In kaj pravi svetopismo? God Bog je za njega pripravil veliko nevihto. To ni bila nevihta zaradi vremena, ampak je bila nevihta, ki jo je povzročil Bog. In takšne vrste neviht so drugačne. Ker prvi dve morda imata negativne posledice v naših življenjih that ki jo pospostavi bog nas vedno pripelje v boljši položaj. Se spomnite učencev? You know, And je Jezus svoje učence vzel v here they In prečkajajo jezero. And the bible says, In Svetopismo pravi naenkrat: Se je zbudila nevihta. Zakaj se je torej to zgodilo? Zakaj bi Jezus svoje učence peljal v nevihto? Veste zakaj? Because they wanted them to practice their ker je hotev naj prakticirajo svojo vero. Če se ne soočeš z nevihto, kako se boš vedel, kakšna je tvoja vera? Ne moreš oznaniti, da je Bog zmagovalec, da ti je On pomagal skozi nevihto, če skozi njo ne greš. Vsaka nevihta, ki jo povzroči Bog, je na njegovo yes. slavo. Prilpeljal nas bo skozi in njemu bo dana slava za to, kar je storil v naših življenjih. In tako so učenci bili na jezeru, nevihta je prišla, skušajo se rešiti, pa jim ni uspelo. And they Jesus is in, the boat. in potem se spomnijo, pa Jezus je na ladju. Na čovnu. Ga. In ko je Jezus prišel, so ga vprašali: pa ti ni mar, da se utapljamo? Zakaj bi krivil Jezusa? Ker je bila ta nevihta nekaj, kar je on povzročil, v to, kar jih je on pripeljal. Razlog pa je bil, da bodo lahko uresničili, prakticirali svojo vero. Če kdo od njih, bi lahko Peter. Peter je bil vedno prvi. Peter bi se lahko postavil na čovn in rekel, nevihta, umiri se in vse bi bilo normalno. Ampak nobeden tega storja. In kaj jim je Jezus rekel v tej nevihti? Kako da nimate vere? Ni rekel malo no vere, faith. ampak sploh nimate vere. See, storms of life come in order for you and I to v naših življenjih pridejo zato da utemeljiva svojo vero v Božjo besedo you know experience for a believer for those who trust God to see how God in the middle ni boljše izkušnje za kot ta da se v sredini vihte bog razudene i always say you know in the middle of the storm, God is the of uh, precious gold and silver and jewels you know, for his glory. Vedno pravim, da v sredini nevihte Bog pripravlja zaklade, srebra, zlata in draguljev za njegovo slavo. So that life a to the glory of God. Da naše življenje postane pričevanje o njegovi slavi. And you know, we don't want that. Ampak mi tega nočemo. We a good life. Mi bi radi imeli Peaceful dobro life, življenje, umirjeno življenje. Vse naj bi povsem gladko potekalo. potekalo. Saj ne, da nekomu želiš nevihto, one, ampak če greš skozi, what God is doing in our lives. če se svočaš z nevihto, razumi, kaj Bog počne. Mislim, da vsak od nas tukaj verjame, da Bog za nas želi dobro. Je res? Želi tako? Absolutely. Absolutno. God Bog za vsakogar od nas želi najboljše. But Ampak go to ne pomeni, da se ne bomo soočali z nevihtami življenja. In uh, čutim, da mnogi od vas se borite z težkimi nevihtami. In don't understand that because you cannot see God in the storm. In tega ne razumete, ker v nevihti ne vidite Boga. Tonight, in in naj ti nocoj povem, Bog He je v tvoji nevihti. On je ob tebi, je, da ti daje moč, da ti daje pogum, da ti bo pomagal iti naprej. Ker je na drugi strani nevihte mir, sonce in lepo vreme, v katerem boš lahko užival. Zakaj so se oni znašli v nevihti? Iz dveh razlogov. Prveč, ker so poslušali strokovnjake in ne boga. You know the Bible says here in verse 12 in the same chapter we reading. Yeah, Acts 27, yeah, v delih 27, 27 10. We're going read first Aha. number 10. Apostolska dela 27, 10. Yeah, he says, man, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to the ship and cargo and to those lives on the ship. Pravi, može, vidim, da bo plovba nevarna in pogubna, ne samo za tovor in za ladjo, ampak tudi za naše življenje. In, 11, said, Lord, mm -hmm. in potem pravi to, da stotnik je bolj kakor Pavlovim besedam, kar je bila Božja beseda, zaupal krmarju in ladijskemu lastniku. Going to to the ne pričakuj, da boš prišel iz nevihte zmagovalec, če se boš obrnil stran od božje besede in zaupal drugim strokovnjakom. And ne zanika, da imajo strokovnjaki ogromno znanja. In imajo dobre stvari za povedati. But when we have the, word of the Lord, Ko pa razpolagamo z Božjo besedo, no s can equal to ne more enačiti. And see, this is we need to be firm in the word of the Lord. In zato moramo biti čvrsti v božji besedi. You know, we have, we us, God, Ampak včasih v naših težavah raje zaupamo strokovnjakom, katere vidimo, kot Bogu, ki ga ne vidimo. Raje sledimo človekovi besedi kot božji. You know, Lažje je poslušati strokovnjake. Then, you know, act, Ampak ko si vključni ključni situaciji, moraš poslušati boga, če hočeš, da se ne vihta, zate dobro izide. Yeah, in bil je še drugi razlog, zakaj so se ti znašli. te Prvi zaradi teh strokovnjakov. Drugi pa zaradi večine. V 12. vrstici pravi, winter, ker pristanišče ni bilo primerno za prezimovanje, the decided, je večina sklenila, on, da odplujemo naprej, to da bi po možnosti dospeli do Feniksa in tam prezimili. The decided, večina je odločila. Behritte skozi sveto pismo. the, time was on the wrong side. Največkrat je večina na napačni And strani. And you see we are so, you know, willing to listen to the majority. Tako pa smo voljni poslušati množico, večino. Če se soočeš za nevihto svojega življenja, ne poslušaj večine, ampak to, kar pravi bog Ker to je edini čvrsti temelj, ki ga v nevihti imaš. In tako so poslušali večino in pluli naprej. in kako so poslušali večino in pluli naprej. Pogosto, ko se soočamo s težavami, do do? kaj naredimo? Gremo nekam drugam. Pozabi na to sploh, se ne bom več s tem ukvarjal, grem naprej. Kam pa bo šel? You think so, Misliš, da je nevihta tukaj? Počakaj, ko prideš na drugi kraj. Tam bo še večja nevihta. In ko boš spet odplu iz tistega kraja na tretji kraj, bo tudi tam nevihta. Ostani, kjer si in svojo vero utemelji v, v Božjo besedo, kot ti Bog pravi, da ostaneš in bo pomagal On iziti iz nevihte. Nobene od teh težav ne bi bilo, če bi bili oni poslušni Božji besedi. Ampak večina je spremenila njihovo mišljenje, spremenila smer in jih pripeljala v težave. Tonight, in Bog nas hoče nocoj naučiti. The Nevihte so neizbežne. Vsak od nas se bo soočil z nevihto. Lahko je to dobra stvar ali slaba. Če ostaneš v Božji besedi, bo to zate dobra stvar, če ne, bo zate slaba. Ampak tudi, če se napak odločimo, na robe odločimo, Je dana božja milost. Ona še vedno hoče odrešiti. Še vedno nam pomaga priti iz because nevihte, zato ker ljubi tebe in ljubi mene. Pred kratkim smo praznovali veliko noč in ker je Jezus umrl. Zakaj je on umrl? Da bi nas rešil. V Jezusu Kristusu je odrešenje. In vsak trenutek življenja ko se mu zaupamo, Hoče postati naš rešitelj. Not for of the soul, but in our ne samo rešenik naše duše, ampak rešitelj naše vsakodnevne situacije. In zato ti nocoj, gospod pravi. I know where you are at. Vem, kje se nahajaš. I know your vem tvoje težave. I know what in your life is right now. Vem, kaj se dogaja v tvojem življenju v tem trenutku. Vem, kaj se dogaja v tvojem življenju v tem trenutku. Zaupaj mi. Trust me in your storm. Zaupaj mi v svoji nevišti in pokazati bom svojo slavo. In to je najmogočnejša resnica, ki vam jo nocoj lahko oznanim. Your life needs to the Lord. Tvoje življenje najproslavi Boga And he is to do in pripravljen narediti vse v tvojem življenju, da boš ti časti v Njega. Lahko molimo. Our heavenly Father, we thank you Dragi heavenly oče, zahvaljujemo se ti nocoj, That for every situation in our lives, we find an answer in the word of the Lord da za vsako situacijo našega življenja najdemo odgovor v Tvoji besedi. In gospod, mogoče nekateri gredo skozi težke, drugi skozi lažje nevihte svojega življenja. In enostavno ne vidimo izhoda iz teh neviht. In zato nocoj prosimo, gospod, da da pokažeš isto stvar, kot si jo pokazal apostolu Pavlu. Keep your Naj ohranimo pogum, I am with you. ker si ti in nas boš ti vodil skozi And to victory, in da nam boš dal zmago da bo tvoje ime proslavljeno. Morda so naši prijatelji, sorodniki, tisti, ki se soočajo z nevihtami in no hope in their life jem to v njihovih življenjih jemlje upanje, ker ne poznajo tebe. Who know you, ampak za tiste od nas, ki te poznamo, we are Noca, nocoj smo potolaženi. Nocoj stojimo na čvrstem temelju Božji besedi, ker vemo, da ta nevihta, skozi katero gremo, je na Tvojo na tvojo And Father, I pray that you bless everyone who is sitting under my voice. In gospod, prosim te, da blagosloviš vsakogar, ki nocoj sedi tukaj. Če jim primankuje poguma, da jim ga bo štidal. If Če mislijo da sami ne bodo zmogli skozi to nevihto, da jim bo štidal gotovost, da ti greš z njimi in jim boš pomagal pa naj so to problemi, bolezni ali druge situacije v naših življenjih Ti si gospod nad vsem, halleluja. In zahvaljujemo se Tino svoj, ker tonight. si ti gospod nad mojo situacijo, nad našo situacijo. And in nobena nevihta nam ne bo škodovala, ker si ti to pripravil it. in mi verujemo. In mi verujemo, In z gotovostjo danes oznanjamo, that we are of Jesus da smo zaradi Jezusa Kristusa zmagovalci. Help us, Lord. Pomagaj nam, Gospod. Lord, give us that tonight, Daj nam danes to, to moč, out in faith. moč, da vstopimo v veri. And that we trust you and you. In da ti zaupamo, da ti verujemo. That Da so naša življenja v celoti, v celoti zavarovana s tvojo prisotnostjo.